Falamma jaa welibufika, walaut. Ik heb een paar mensen die me hebben geholpen. Ik heb een paar mensen die me hebben geholpen. Ik heb een paar mensen die me hebben Wa atainake bilhakti wa inna lasadikun Na tumefika kwako kwa, kwa, kwa haki Na hakika sisi tunasema kweli Fa asribi ahlika bikitwaim minal layli Wa tabi adbarahum Wa la yeltafit minkum ahadu Wa mbu haithu tuumarun Basi ondoka na ahliza kwa usiku ngalipo Na we ufuwate nyuma yao Wanneer je je katoen wast je geïnteresseerd in de kenoom, dan moet je je katoen in de kenoom. Je moet je katoen in de kenoom. de Wajaa ahlu al madine tiyastabshirun Na wakaja watu wa mjiule na ufurahani Kala inna haulai vaifi fala tafdahun Wakasema hakika hawa wageni wangu Basi msinifedheheshe Wattaku allaha wala tukzun na mcheni mwenyezi mungu wala msinihizi. Kalu awalam nan hakaanil alamin. Wakasema, sisi atukukataza usimkaribishi yote. Kala ha, ula ibanati in kuntum faailin. Kasemaha hawa binti zangu ikiwa nyinyi ni watendaji. Laamruka innahum lafi lafisa kuratihim ya Na kwa umbri wako. Hakika hawa walikuwa katika olevi wao. Wakihanga ika ovio. Paakadat humus saihatumushirikin. Ukelele, ukawatwa, wakipamba ukiwa. Bijjaral narali, haasafila, hawa, amtrog narali inhim, bijjaralotem in sigil. la ayati akika katika hayo zipo ishara kwa waguzi. Wa inna hala bisabilin muqim. Na ipo kwenye njia inayopitiwa. Inna fi thalika la ayatan Hakika katika hayo ipo ishara kwa omini. Wa in kana ashabu laikatila zalimin. Vlak voor de koude winter. Wat heb je voor een mooie winter? Wat heb Waliotumwa na mwenyezi mungu mtukufu Kuteremsha yaliwahidiwa Walipofika nisha luthi na watu wake Luthi yaliwaambia Watu nyingi sikujiwini Na nafsi yangu inatishika nanyi naogopa ogopa Mstuletebala Wakasema usitu ogope Kuwane kukujia kwa unaloli ogopa Bali tumekujia kwa jambo Na kukufurahisha Na alo ni kuateremsha Thabu hawa watu wako Wali kukathibisha na wakawa wanaitilia shaka hiyo athabu wawanaikanya. Na situmekunjia kwa ambri lio thabiti na shaka Na ayo ni kuiteremshi athabu. Na kutimiza hadi ni katika sifa yetu kwa ambri ya mwenyezi mungu. Ilivyo kuwa athabu itawaterimkia. Basi wewe na alizako mlewa andi kwa kukoka. Tokeni baad ya kushengia usiku, Na mwenyezi mungu Subhanahu huwa taala. Halifunulia Luthi kwa kumwambia, sisi tumiwa hukumia na kuakadiri ya wakosefu kuteketea, watangolewa itapuingia asubuhi, wala hatobaki hata mmoja waho. Asubuhi kulipapazuka, waliwaona malaika kwa surabi na wasuri wa suri, wawale wakafurahia, wakajaili nao vitendo vyao viovu vya kuwa ingilia wanaume. Luthi ya kaugopa, wasiwa katenda vitendo vyao viovu, hakasema, Hawa ni wageni wangu, basi msinifeleheshe kwa vitendo vienu vibaya. Na mwogo pe ni mwanyezi mungu mtukufu, msifani uchafuenu, mkanipatisha hizaya na madheli na mbele yao. Wale wakalifu wakasema, kwani nisi tulipukataza wewe usimkaribishe mtu ya yote, na hivi sasa tena unatuzuhia, tusifanyenao, tunaweta amani. Ili kwa tanabehisha njie ya maombele ya kisharia. Nabii wa mwenyezi mungu luthi ya kasema hawa mabinti wa mjihu, nao ni binti zangu, wawaweni kia unataka kukithi matamani oyenu. Ewe nabii muaminifu, na hapa kwa hakia uhayu wako, hawa wamo katika mgafala, hawa juhu ya takayotere mkia, wamekua kama wali olewa, hakikawa wamo katika upotovu, wanatapatapa, hawa juhu wapite wapi. Na walipokuwa wawamu katika olivyo wawamu hafalanyo zao na kili zao Zika chotwa na ukelele mkalimno wakutisha wakati juu walilipuchomoza Mwanyezi mungu walitakasika katekeleza hukumu yake ya kasema Miji yao tukaifanya juu chini kukivuruga Na tuka wateremshi ya udongo liofanyika mawe kuwateremkia kama mvua Majumba yao ya na wakitoka nje ukuta hiyo mvua ya mawe Kwa hivyo wakawa wamezungu kwa kila njia, Haya ni washukia kwa umaluti ni ya kujisha vipi mwanyezi mungu mtukufu anavyotimiza hadi yake, Waliwao mambo, waneatambu wa hayo na wanelewa matokyo yake kwa alamazake kwa ni kila kitendo sifa ya ukosefu wa kila alamayake siyokotea. Matokyo yake ni mfano wa haya luniani na akhera. Na mabaki ya mji huu yapo yamesalia nayo yapo njiani katika njia inao pitwa na watu anayetaka kuivika kwa kwayo anaweza kuivika kwa, kwa kuwa mabaki yake yapo kwenye njia iliyo wazi ni dalili ya Mwenyezi Mungu mtukufu kutimiza onyo lake na waumini wenye kutia haki wanatambua wa hayo Kama kawumu ya luthi walivyo kathibisha, katha li kawakazo kichakani kwenye msitu wanye matumunda walimkani ya mtume wao. Wakawa madhalimu wanye kudhulu momno katika imani yao na mengiri ya no yao. Tuka waterebshia na kama yetu na mabaki yao ya pojiani ya nonekana na mpitanjia akiwani mtu wa imani basi ya naweza kuzingatia kwayo.